Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül. Berki Krisztián, tegeződünk, magázódunk? Tegeződhetünk a megtisztelés. Tegeződünk. Köszönöm. Köszönöm. Az egyik nyilatkozatodban beszéltél arról, hogy reméled, hogy Magyarországon, Budapesten lesz olimpia 2024-ben, te azon még elindulsz. Most 2024 január vége van, mire ez adásba kerül, streamingelve lesz, addigra február lesz. Ember tervez, ki tervez, ki végez? Hát Isten végez. Nem vagyok egy ilyen nagyon-nagyon hívő ember, de, de valahol lehet, hogy ennyi volt fent megírva. Valószínűleg az is meg volt írva, hogy, hogy erre születtem, mert nem sportolói családból jöttem, és igazából engem maga a tornasport talált rám. Úgyhogy azok a tervek, amiket én szerettem volna, azok nem éppen úgy alakultak a pályafutásom vége felé, ahogy, ahogy, ahogy én tervesszem. Milyen családban születtem. Én egy nagyon-nagyon egyszerű családban. Mit nem egyszerűnek? Hát igazából ugye mondhatjuk azt, hogy az anyagi körülmények, az, hogy most a jelenlegi nappalim nagyobb, mint az a háza vagy lakás, amiben beszülettem, zuglóban nőttem fel a telepes utcában, wc-nk volt kint, az apukámmal, anyukámmal és az apukám édesanyjával éltünk egy fedél alatt, így négyen, és, és később, amikor a húgom megszületett 89 vége felé, akkor, akkor költöztünk egy nagyobb lakásba. Akkor négy év van köztetek. Igen. Mivel foglalkoztaknak a szüleid? Anyukám akkor mind a ketten textilgyárban dolgoztak, anyukámnak varonői végzettsége van, úgyhogy neki aktuális volt, apukám is ott dolgozott. Anyukám, amikor vidékről fölkerült viszonylag nagyon korán Pestre, akkor ismerkedett meg apukámmal, aztán a későbbiekben apu vállalkozó lett, papírírírószer vállalkozó, anyukám pedig dadus lett az egyik közeli óvodában. Mikor ért az akkori ház lakás környékén utoljára? Meg van még? Van egy ismerősöm, aki ott lakik, még ő mondta, hogy most már nagyon romos állapotban van, mert igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, egy, egy ilyen sorház, azon kívül egy családi ház, és a ház mellett egy tényleg egy nagyon pici lakóépület, egy, egy ilyen konyhaszerűség volt, és abból már is nyílt egy nappali, ami egyben a hálószoba is volt, úgyhogy igazából tényleg egy ilyen 15-20... Egy -e gyakorlatilag ez a család akkor az igen, igen, egy ilyen 15-20 négyzetméterről beszélünk maximum. Hány éve át? Négy éven keresztül. 80, én 85-ös születésű vagyok, ugye, és e, mikor a testom született 89-ben, akkor ő már a Bosnyák utcában egy új, egy 40 négyzetméteres önkormányzati lakásba született. És mi maradt meg ebből a lakásból? A régiből, vagy az a régiből? A régiből. Hát igazából nagyon-nagyon rég voltam, talán utoljára egy tévés interjúnak köszönhetően jutottam vissza, és, és ez még szerintem ilyen 2010-11 környékén lehet azóta nem jártam arra sajnos. Nem is erre gondoltál, hanem alapvetően ugye a pszichológia szerint ezek az évek a meghatározók, hogy vajon egy kis klapecben benne van-e az, beleért vagy később szégyellni, nem szégyellni, vagy hogy sokkal különböző körülményeket akar teremteni magának és a családjának. Valahogy szerencsére így az életem folyamán ezt soha nem éreztem hátránynak. Szóval tényleg a szüleim attól függetlenül, hogy milyen lakásból jöttünk, próbáltak mindent megadni nekem is, később a tesómnak is, úgyhogy ilyen szempontból nem szenvedtünk. A hugom? Uh -huh. ők, ők most következtek haza a úgyhogy most éppen LS keresésben van a férjével, illetve a férje építkezési vállalkozó, úgyhogy igazából csak a tesom munkanélküli jelenleg, de, de nem egy elveszett lány, úgyhogy, úgyhogy tényleg biztos, hogy talál majd munkát itthon is. Volt egy vezérőr, nagy ha jól emlékszem, akit sokszor megfenyítettek amiatt, mert olyan szituációban, amelyben teljesen inadekvát volt, Mosolygat. És ő elmondta a főnökének, hogy ő nem mosolyog, neki ilyen az arcberendezése. De nem vagy vezérő nagy, de neked is ilyen az arcberendezésed. Én egy boldog ember vagyok, boldog életem volt, van, és remélem a jövőben is az lesz, hiszen ezért dolgozom nap mint nap. És tényleg attól függetlenül, hogy, hogy mi történtek, történtek azért többségében nagyon jó dolgok a pályafutásom alatt, nyilván voltak rosszak is, de, de ezül az arcodon. Igen, igen. Szóval én örülök minden egyes pillanatnak, annak is örülök, hogy itt ülök veled és beszélgettünk, mert ez is valamit ad majd nekem a végén, és, és ettől is több leszek. Úgyhogy én minden egyes ingernek nagyon-nagyon örülök, ami, ami ér, és azt mondom, hogy tényleg kellenek a, a rossz dolgok, hogy pontosan az adott jó pillanat okay, még jobb Oké, Ez érteni. dumad, most az arcodról van szó. <laughs> Azon kívül az orrom olyan, mint egy boxoló, én még mindig tornász vagyok, de tényleg én, én valahogy. Én úgy éltem az életemet, hogy a pozitivitás mindig ott volt, mindig szerepet játszott benne, és... Van arról emléked, különös tekintettel, hogy ugye tükröt kell tartani, vagy visszanézed, hogy magán a szeren, amikor az 45 50 másodperc... Hát durván 50, igen. Akkor milyen arcot vágtál? Vagy milyen arcod volt? Hát akkor biztos, hogy nem mosolyogtam minden egyes pillanatban, de viszont imádtam, szerettem a válfájdalmakig minden egyes mozdulatát a tornálnak és a mai napig, hogyha tehetném, akkor, akkor most még mindig tornásként, aktív tornásként ülnék itt előttet szerintem, mert a koromnak megfelelően még, még lett volna bennem lehetőség, de a közbe szólt. Éveket nem tudnék mondani, mindig ahhoz kötöttem a pályafutásom végét, hogy vagy nem tudok már olyan sikeres lenni és megtartani azt a szintet, hogy hogy tényleg öröm legyen lemenni a terembe és a versenyekre kiutazni és sikeresen hazajönni, vagy olyan fájdalmam lesz, ami miatt abba kell hagynom. Hát ugye az utóbbi jött össze sajnos, de hogyha megnézem a jelenlegi mezőnyt, akkor vannak velem bőven egykorú versenyzők, akik még ott vannak az élmezőnyben. Melyik van? Bal. <gül> a rendező jobb. <gül> Igen. Milyen, milyen az a váprotézis, ami szóba kerül, de nem lett belőle semmi? Hát nem tudom szerencsére, pontosan ezért, mert nem lett belőle semmi. Lényegében ugye nekem... Azért beültetett, mesterséges valami, mi az? Hát az az igazság, hogy azért nem mentem nagyon utána, mert erre van egy nagyon-nagyon jó válspecialista orvosom, aki, aki miután volt egy félre sikerült műtét, azután úgy összefogta és egybe rakta a vállamat, amennyire lehetett, ugye én megjártam Külföldötti is kint voltam Manchester. Manchesterben, igen, ott egy, ott, és pontosan ez volt számomra a meglepős, amivel ugye itthon nem sűrűn találkoztam, hogy ugye Sokan az egójukból csinálnak mindent, és az irányítja őket. Ez az orvos, ez azt mondta, hogy ha a torna szövetség támogatja, és belefér nekik anyagilag, már pedig én voltam a legjobb versenyzőjük, és tényleg mindenben támogattak, amiben lehetett, akkor ő tud saját magánál jobb orvost, menjünk ki Manchesterbe, hiszen az a professzor, az még mindig praktizál, akinél ő tanult, nézzük meg, hogy, hogy ő mit tud kihozni. És már akkor kiderült, hogy a porc nagyon nem volt a vállamban. Kanyat írunk. Tessék, írunk? 2018, és már akkor kiderült sajnos, hogy sok porc nincs a vállamba, akkor a hogy fognak -e? Hát úgy, hogy, hogy sajnos egy, ugye 2017 nyár végén kezdődött egy válfájdalom. Akkor egy olyan érzésem volt, hogy mintha egy kést forgattak volna a vállamba. Szerencsére nem szúrtak még meg, úgyhogy csak sejtelmem volt arra, hogy ez tényleg egy ilyen jellegű fájdalom. És kiderült a hosszas vizsgálatok, egyéb kezelések után, kiderült, hogy a labrumom az a puha rész, ami védi ott a vállamat, ez 80%-ban levált, úgyhogy ez csak műteni lehet. Ez az, amit nagyon el szerettem volna kerülni a váll műtétet, hiszen 15 be volt egy pucolásom, abból vissza tudtam Elvés, térni. Itt az mi? <gül> Itt az AC, ízületem, <gül> Itt az AC ízületem, a sok ütődésnek és a mozgásnak, a tornának specifikus mozgásnak köszönhetően, elkezdett elkopni, és a messzes edés az fölfelé indult el, úgyhogy egy ilyen kis puklik lekeletkezett a kulcscsontomban, illetve hát két centi eltűnt belőle az évek során. Igen. Ugye alapvetően ez egy motivációs változásokkal megtüzdelt műsora szónak abban az értelmében, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, miért, igen, miért nem. Ugye négy és fél évesen kezdted el és aztán egy egészen fantasztikus isteni szerencse révén gyakorlatilag a pályafutásodat egyedző mellett folytattad. Bárki ennek a folyamatnak bármelyik szakaszában, de inkább korábban, mint később, felhívta a figyelmedet arra, hogy ez mivel jár hat együtt. Persze. Hát nagyon sokszor, sőt, hát azért voltak kisebb sérülések, amiket így, boka, sérülésed, ugye a bokámat is kétszer kellett műteni. Ugye hát a bokát következtében lett a ló. Igen, igen. De ettől függetlenül... Ugye én készültem, ilyen... de sportreporteré nem történt. váltam, és nem is szeretnék az lenni, e, azt meghagyom nekik. E, én kérdezek, te válaszolsz, ha nem akarsz válaszolni, nem válaszolsz. Legfelje megkérdezem, hogy van-e valami oka, de nem fogok abban elmélyedni. E, ki hívta fel, és mikor? Hát ö, szerintem nem kellett, hanem láttuk magunk előtt a példákat. Ugye a felnőtt versenyzők folyamatosan sugalták, hogy azért ez nem egy egyszerű játék, ez a torna, és nem is játék. Ugye eleve már kiskortól kezdve a fegyelem az rá, belénk van verve, és most ezt nem fegye, fizikálisan kell érteni, hanem tényleg nekünk tudnunk kellett, hogyha bent vagyunk a tornateremben, akkor hogy kell viselkedni, mit lehet, és mit nem lehet. Lehet, egy, nem lehet. Hát mondjuk rohangálni nem nagyon szabad, mert én is jártam úgy majdnem, hogy, hogy már nagyobb versenyző voltam, álltam a gyűrűn kézállásba, és alattam egy kis srác átrohant. És hogyha én pont akkor lendülök le, akkor a falról kell levakarni, úgyhogy ezekre nagyon kellett figyelni, és ugye ezt sok esetben hangemeléssel, verbálisan meg tudják oldani az edző, hogy egy picit azért nem katonaság szinten, de azért tudjuk azt, hogyha sorakozó van, és, és elkezdjük az edzést, akkor abban az van, amikor az edzés tart, akkor igenis erre koncentrálunk. De jó beszélsz, mert jó. pont a jutott az eszembe egy gyerek, nem feltétlenül 4 és fél éves, de 5, 6, 7, 8, még mindenféleképpen 18 előtt. Um, hogyan válik a sport Mondhatnám, hogy szerelmesévé, de ez annyira triviálisan hangzik, van. ilyet az ember nem mondta. Tehát, hogy hogyan, hogyan, hogyan betörik, megszereti? Szerintem egy idő után elfogadja, mert... Uh, de miért fogadja el? Mit kap cserébe? Közösséget. Uh, a közösséget mindenki mondja. Igen. A te életedben ez a közösség, ez mi volt? Első körben ugye ha visszatérek nagyon a legelejére, az első két hétben én sírva mentem, sírva jöttem, mint a kránok. De visszamlékszem? Igen, igen. Emlékszem ezekra a pillanatokra, arra is, hogy egy napot úsztam. Itt be is fejeztem az úszó pályafutásomat. Rövid volt. Igen, de talán jobb is volt így, maradtam a tornánál, úgyhogy én, én tisztán emlékszem arra, hogy én nem akartam edzésre járni, de a szüleim az edző, az akkori felfedező edzőm hatására, nevelő edzőm hatására vitték és. Mi és... tudott ez a poruló? Nem tudom, én nagyon imádtam rajta csüngni lógni, már akkor is ilyen picit ilyen lovas dolgokat csináltam rajta, kéználni próbáltam, szóval, hogy úgy valamiért ez a fajta mozgás, ez mindig bennem volt, az életem része volt, és nagy szerencsémre ugye egy tornádzónak az apukája velünk lakott már az új lakáshoz. Mire predesztinál egyáltalán az alkatod. Beleértve, hogy egy gyerek alkatába be -e, bele lehet -e látni a későbbi felnőtt alkatát? Valamennyire muszáj, szóval, hogy azért most már... ezt bele lehet látni, hogy mekkora lesz, milyen magas. Hát ugye kint például, hogyha most külföldi tendenciákat nézek és méréseket, akkor külföldön nem a szülőket, hanem a nagyszülőket nézik az edzők, mert mert Behívják Hát valamilyen úton-módon van meg egy ilyen közös kell. családi... És, és ott kiderül mindenki számára, hogy az adott gyerkőc, főleg, hát ha a szülőt meglátjuk, utána a nagyszülőt... Okay. Ha akkor, ez megtörtént volna veled, akkor milyen nagyszülőket láttak volna? Hát én inkább ilyen nagyapám típus vagyok, mert magasabb vagyok, mint a szüleim, szóval én nem vagyok egy hű, de magas tornában van, a 178 magasnak számít, civil életben el vagyok, inkább azt mondanám, azért vannak nálam jóval magasabb emberek, de nagyapám volt az, aki anyajágon ugye van, ugye nagy ecsedi lévén, jól megtermett paraszt ember volt, és, és, és az ő alkatát örököltem bizonyos szempontból a magasságomnak köszönhetően. Aztán ugye évek alatt a torna meg átformált önmagára. A magasságom az megmaradt. Azt láttam, hogy fantasztikus derekod volt. <gül> volt, igen, igen. Ez meg, meg, meg, meg volt ez az alakod. <gül> igen, meg volt. Szerencsére, reméljük még azért lesz, de tényleg, amikor én befejeztem, Mennyi és az igazi versenysúlyomhoz képest vagy már, amikor már így leszálló is is. voltam. Hát az igazi versenysúlyomhoz képes mondhatom azt, hogy az ilyen 69-72 mozgott, most utána 90,5-tel mérlegeltem, de amikor én kijöttem a tornateremből, akkor 77 kilóval zártam a, a pályafutásomat, úgyhogy ahhoz képest pedig 13 kg van rajtam. Úgy voltam, vele felszalad? Nagyon. Hát nekem nagyon, mert én eleve édes szájú voltam, ugye mozogni egyáltalán nem akartam mozogni. Én úgy voltam, hogy 32 évig sanyargattam magam, a szó Legjobb értelmében, és, és én nem akartam mozogni. Nem Mennyi akartam. ideig? Mert ugye később azt olvastam, hogy személyjegyzőt is lett. Igen, igen. Már hát pedig ez az embernek a személyjegyzője két... van, akkor az valamit szól. Motiváció, igen, meg, meg azért állsz az emberre, de, de nehezen koordinálom ezeket a dolgokat. A feleségem nagyon figyel arra, illetve vannak olyan együttműködő partnereim, akik, akiknek köszönhetően egészségesebb életet tudok élni, mind étkezés, mind vitaminok szempontjából, de, de valahogy az édesség a Kevésbé mozgás, ez, ez olyan szinten, hát a somlói galuskátok kezdve az islerik. Hát a iskolában én isler király voltam, minden szünetben lementem, ettem egy islert. És ezeket ugye ledolgoztam versenyzőként, a napi 6-7-8 óra mozgás azért megvolt, és bármit tehettem, úgyhogy nekem sosem volt. Meddig tartott, hogy bármit tehettél. Nekem végig. Végig, most szerencsére. Hát most nem, mert azért most már, bár mondjuk erre 90 85 a 90-ra, először 85-re aztán most 90 az ünnepek miatt egy picit jobban elszalad, de, de nyilván érzem magamon, és, és nem komfortos ez a, ez a test nekem, úgyhogy ezen dolgozok most már jó ideje, hogy, hogy valamennyire vissza tudjam szorítani, nem akarok fogyni, mert valószínűleg az ember súlyom az 85 kiló körül van, a versenysúly az volt azon a nagyon extrém. Ugyan találtál személyedzőre? Ezt is a feleségemnek köszönhetem, mert elkezdett járni egy edzőteremben, ami mi zuglóban lakunk, és tőlünk nem messze van egy nagyon jó kis családias edzőterem. Először nekem picit ilyen zsúfoltnak tűnt, és ilyen nagyon közelének, és én, én a tornában is magányos farkas voltam, volt, amikor egy kies csarnokban edzettem, csak én és az edzőm is ketten voltunk. úgyhogy vágyta? Vágytam is, meg azért néha azért hiányzott is. Főleg, a, főleg az utazások alatt érzékeltem azt, hogy úristen, néha csak ketten vagyunk. És azért egy Japántól kezdve, kóráig, amikor csak ketten-hárman utaztunk, mert jött velem egy gyúró már a vége felé, illetve egy bíró, ha négyen utaztunk, az már tömegnek számított nálunk. Úgyhogy nagyon bíró. sokat voltunk kettő kettesben. Hát a versenyzői pályafutásom alatt kötelező jelleggel, ugye minden egyes versenyre kell vinnünk egy-egy bírót, úgyhogy, úgyhogy bíró. volt aki. Igen, igen. Ennek mi az oka? Hát ezek a szabályok így lettek kitalálva a Nemzetközi Tornaszövetségbe, és kőkemény pénzeket kell fizetni, ha nem tudunk bírókat kiállítani nemzetközi szinten a versenyeken. Már gazdalabb lett egy információval. Um, de Ugye én sokat kérdezek, és néha nem hagyom, hogy befejezed elnézést, de még Lát, no. emlékszem a részletekre. Ugye arról volt szó, hogy a társaság, a társaság az ugye Igen. nem egy olyan termett ahol nincsen senki. Tehát kezdetben azért ott voltak. Igen. Hát 32 fős csoporttal kezdtük, amikor én lekerültem a tornacsarnokba, ugye a Központi Sportiskola tornacsarnokába kezdtem, 32 fős csoporttal. Nagyon sokan voltunk hirtelen, új arcok, és akkor kezdtem el megnyugodni, amikor az egyik óvodai társam jött velem edzésre, és ő is beszállt. Ő nem csináltam olyan sokáig a tornát, mert az ő alkata nem éppen alkat volt, de addigra én meg már belelendültem. Nem mondom, hogy, hogy tudtam azt, hogy mit szeretnék elérni, mert ugye nagyon sok sportoló úgy, hogy bemegy egy teremre, belép a pástra vagy a szőnyegre, és ő olimpiai bajnok akar lenni, vagy már eleve otthonról úgy indul el, hogy olimpiai bajnok akar lenni, hát én azt tudtam, hogy ez a tornasport sport nem volt az egészről, úgyhogy én semmiképpen nem akartam, nem úgy léptem, be, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, hanem ez így. Hanem, hanem mi akartál lenni? Nem tudom, én, én tornász sem akartam lenni, hanem így, hát négy és fél évesen nincs is kialakult világképem. Én örültem neki, hogy játszatok lent az udvaron, megyek óvodába, ott jó vagyok, és hát ugye azért a torna évek egy, egy év után már azért adott annyit, hogy vagánykodhattam az óvodába, a lányok előtt ugye tudtam kézen állni, meg egyéb dolgokat, úgyhogy. Egyre jobban azt éreztem, hogy valamit ad nekem a sport, amit mondjuk... Otthon, a játékokkal, vagy a civil életben nem tudtam volna magam tenni. Hogy a másik szállat is elvaljuk, milyen egy személyedzőnek, egy olyan tanítvány, ha, vagy egy olyan kliens aki egyébként olimpiai bajnok? az fura lehet egy személyedzőnek? <gül> hát erről talán az edzőm is tudna mesélni, hogy milyen, de nyilván, nyilván, hogyha a Ő is a személy... olimpiai baj? Hát nem, de, de ő hozta ki belőlem azt, amit, amit másból nem tudott. És, és a személyedzőm szerintem ő, ő nem, régóta megvan? Hát most már, most már tavaly, hát lassan egy éve, hogy együtt dolgozunk. Jó, tehát amikor aktív voltál, nem volt? Nem, akkor is voltam, úgy én eljártam külön, külön konditermi edzésekre, akkor egy volt tornász hölgyhöz jártam bizonyos helyzinekre, és, és ott kaptam meg azt, a, azt, a, azt az erőlént fejlesztést, amit, amit mondjuk a dinamikus izomzatokhoz kellett, amit a tornateremben nem tudtunk az edzőmmel, bíztunk benne, mert tornáből jött, tudta, hogy én nem... Bodybuilder akarok lenni, hanem azokat az izmokat, amik vannak, azokat még hasznosabban szeretnénk tenni, és, és én 2001-től folyamatosan a nyári szünetekben is jártam személyedzésekre, illetve amikor már a versenyindőszak elkezdődött, akkor maximum a heti egy-egy alkalommal, hogy átvegyük a dolgokat, de mellettem folyamatosan volt egy csapat. Magamból indulok ki, nem vagy még londoni olimpiai bajnok, amióta mindenki, vagy majdnem mindenki tudja, hogy ki az a Berki Krisztián, lányokkal ismerkedtél, megkérdezték, mivel foglalkozol, nem azt mondtad asztalos, nem azt mondtad a nem azt mondtad, hogy kohó mérnök, hanem azt mondta a sportoló. A sportoló, ha ezt mondtad, az milyen foglalkozás? Az a világ legjobb foglalkozása. <gül> és ezt és, és a mai napig tartom, sőt, hát London előtt is azért úgy voltam vele, hogy, hogy, egy, hogy egy csodálatos életem van, mert tényleg a közösségen kívül világot láthattam. Eljuthattam olyan helyekre, ahova civilként nem biztos, hogy megtehettem, sőt, hát nem tehettem volna meg. De mit láttál te ebből a külföldből? Azért jó, nyilván sokszor reptér, busz és tornacsarnok, illetve szálloda, de azért a jobb helyeken, ahova mondjuk Ausztráliában háromszor voltam, azért... Ezeken a helyszíneken, Brazíliától kezdve Argentináig, azért így szét tudtunk nézni. Úgyhogy, úgyhogy tényleg sok olyan helyen jártam, aholva még vissza szeretnék menni. És sportoló mihez ért? Én vagyok az, aki most barátkozik veled, nem lány vagyok, hanem beszélgettünk, és azt mondom, hogy tessék mondani, mi fánterem az, hogy sportolok? Hát ugye az a... Ha miért kapsz pénzt? Ha miért kapok pénzt? Hát ugye én egy én egy ugye outsider, vagyis exactly. azt mondom, hát semmilyen hasznosat, semmi hasznot nem hajt a társadalomnak, sportol a maga kedvéért, csobó pénzbe kerül egyébként is. Sőt, hát ilyenkor visszaszoktam domni a labdát, hogy félig, meddig te tartasz el minket, mert hát ugye az adófizetők pénzéből élnek a sportolók többségei, lehetőség szerint. E és mindig megkaptam ezt, hogy... Mit válaszoltál egyébként, ha megkérdezték? Ha hogy, megkérdezték, hogy igen, miért kapok igen, Nem, pénzt, hogy, miért fog, hogy mivel foglalkozol, mit hát mondtam. hogy sportoló vagyok, és akkor, de úúú, mit sportolsz? És akkor mondtam, hogy hát tornázom. És akkor többségében visszajött, hogy jaj, tudom, a gerendőre fele Igen, és Mondtam, hogy hát, az is tök jó dolog, de mondom, hogy a férfi tornát csinálom jelenleg. És avval is fejeztem be. Úgyhogy onnantól kezdve nyilván... nyilván Emlékszel mert... az arc kifejezésekre? Hát. Jól néztünk ki az az igazság pornázként, úgyhogy túl, sok, túl sokat nem kellett beszélnünk. Szóval akkor a kommunikáció nem volt fontos ilyen szempontból. Igen. Úgyhogy de ez, ez egy érdekes dolog, mert ezen nem gondolkodtam, legalábbis nem céloztak nekem ilyen kérdést. Az olimpiai utalmak kapcsán kaptam, kaptam ideget emlékszem. és meleget, hogy abban abban azért volt olyan, aki, aki megkérdezte. Ez azért nagyon érdekes, és azért is van előnye annak, hogy én nem vagyok sportriporter, mert még a nevek is megmaradnak, például sose találkoztunk, ugye Hámúr luca volt az, akitől megkérdeztem, hogy hát mégis ugye neki semmi baja nincs azzal a másikkal, aki a ringben van. De megüti, miért üti meg, és akkor itt elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát erre most írt, adott egy választ, azt mondta, hogy erre még sose gondolt bele. Mennyire ez, ugye ez egyébként, ha messzire megyünk, de nem annyira messze. Ami szintén minden beszélgetésből átjön, vagy a legtöbbből. Mennyire zárt világ a sportolóké, vagy ha nem zárt világ. Mennyire más, mint a nem sportolóké. nem azt mondtam, hogy civil, de ez most tényleg nem katonaság. Mennyire más? Mennyire van ajtó? Mennyire volt ajtó neked ahhoz, hogy közlekedj a kettő között? Szerintem ezt meg kell próbálni valahogy egyensúlyba hozni. Egy biztos, és ezt is tartom, és ma elmondom nagyon sokszor a válogatottainknak, akár fiúkról, akár lányokról legyen szó, hogy az mind szép és jó, amit a tornateremben profizmusnak hívunk és csinálunk, de az igazi profizmus a tornatermen kívül kezdődik. És itt akár a tanulmányokra gondolhatunk, akár a, a jó magaviseletre, akár azokra. Az, de hogy, hogy a tornatermen kívül? Hát, hogy egy sportoló az annak a tolnatermen kívül is sportolónak kell maradnia. Szóval nem csináljuk azt, hogy hétvégén akkor voltak bulik, nem azt mondom, mert nem vagyok álszent. Azért ittunk mi is alkoholt. Volt, amikor kicsit többet a kellett, én, de másnap kilenckor ott voltunk a terembe, és megcsináltuk azt a programot, ami kellett. Aztán utána pihentünk egész délután, mert nem tudtunk magunkkal mit kezdeni, de hogy, de hogy tényleg ahhoz, hogy a tornateremben profik legyünk, ahhoz a magánéletünket is profi szintre kell emelni. És ebben nem férnek bele sok esetben a, akár a kilengések, akár az, hogy nem figyelünk oda az étkezésre. Mennyire van tornatermen kívüli élet? Van azért, van azért. Sok mindenről lemaradtam, valószínűleg. Ugye olvastam ugye, hogy volt, hogy telefoninterjút adtál, mert egyébként pihenni akartál, és nem akartál eljönni, köszönöm, hogy itt vagy, de az is szerda a délután volt, mert egyébként minden nap edzésed volt, hogy ugye van olyan, hogy 40 órás, mert nem tudom hány órás munkahét, aki egyébként ugye nem sportolnál, nálad, hány órás munkahét volt? Hát nálam is ugye a napi 8 órás munka az meg volt, akár hogy nézik, Hétvégé. viszont, viszont hétvégén nekem szombaton is volt edzésem. És plusz a verseny hétvégék. Amit tekintetünk ugyanúgy munkának, de szerintem egy sportoló azért sportol, mert fölfogta azt, hogy ő ezzel önmagának, a környezetének, legalábbis ha az én példámat nézem, én, én tudtam azt egy idő után, és nekem 17 éves korom, nem, 15 évesen volt egy, egy pálfordulás, amikor rájöttem arra, hogy a amikor, ugye Isten nyugasztott, a Csolány-Szilveszter olimpiát nyert színiben, ugye gyűrű aranyérem, akkor döbbentem rá, hogy vakker, hát ha neki megvan. Erről akkor sokat beszéltél, de itt legyen akkor egy utca, amiről én nem tudok, mert nem kérdeztek téged. Ez a Csolány-Szilveszteri utca zsákutca. Te jobban ismered, mint én, illetve te ismered. Ez miért zsákutca? A Szilasnál szerintem az volt a probléma, és, és, és talán az volt a nehezebbik része, hogy ő egy idő után a tornán kívüli életét nem tudta úgy rendezni, hogy kellett volna. Ez akkor is így volt. Igen, igen. Izland ide tartozott? Izland is, ugye ő Svájcban is edzősködött. Ugye neki volt egy, volt egy uh, Sydney és, és, és azt hiszem, Atlanta között volt egy visszavonulása, és akkor meggyőzték, hogy jöjjön vissza, mert hát Gyűrűn ugye Atlantába érmes volt, úgyhogy miért ne lehetne újra, főleg, hogy, a, hogy az egyik vetétársa hagyta júri Keki, jöjjön vissza, és, és, és csináljuk, és akkor meg lesz az aranyérem, és végül meg is lett szerencsére, megérte visszajönnie. Aztán nyilván ő valamire a, a, a családi oldalát nem tudta olyan szinten profizmusra terelni, mint ahogy, mint ahogy szerintem kellett volna, nem ítélkezek, mert én nagyon-nagyon szerettem, nekem ő, ő az egyik példaképpem. Én nagyon sokat kaptam attól, hogy egy terembe edzhettem vele. Borzasztó volt ott lenni a temetésén, és tényleg egy, egy olyan közeli olimpikon ismerős barátot eltemetni, aki, aki, aki amúgy, hogyha más szituációban még nagyon sokat adhatott volna a tornasportnak és a magyar sportnak. Ugye az már a sérülésed után volt... E de egy sportoló életében korábban nem fordult elő olyan periódus, mint amit most a Covid okozott. Azt le tudod írni, hogy az egyébként milyen volt? Ugye, mi Hozzátéve, szerencsőbb... ugye, hogy mindjárt egy olimpia is tolódik egy évvel. Igen. Nekem ott ugye akkor már a bőven a válfájdalmakon és a műtéteken túl voltam. Még a Covid, az első Covid, amikor elkezdődött, akkor akkor még úgy kitartottunk, de amikor visszamentem a tornaterembe és újra elkezdtünk dolgozni, akkor rá kellett döbbennünk arra, hogy, hogy ez már nem ugyanolyan, és nem. Nekem, nekem ez már, mivel elúztak a kvalifikációk, nem tudok ott lenni Tokióban, illetve, ami nagyon nagy szerencsém volt, hogy megjött egy olyan utánpótlás, egy olyan generációváltás, akiknek átmertem és tudtam adni a stafétabotot, úgyhogy ilyen szempontból a Covid szerintem nagyon sok mindenkinek a pályafutása, pályafutása végét jelentette, de ezzel lehetőséget kapott egy új generáció, akik, akik azóta pedig tartják az esernyőt a tornasport fölött. Egy nagyon nehéz szituáció volt mindenki számára, az biztos, hogy, hogy sok mindent megtanultunk. És a, a kötelező oltáshoz hogyan viszonyultál? Én voltam. Nekem azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor kettő-három oltásom megvan. Én úgy voltam vele, és ebbe is talán a profizmus és a sport a legjobb példája nagyon sok mindenek, és a Covid, COVID ideje, ideje alatt is meg tudtuk azt mutatni, hogy már pedig mi el tudunk menni úgy egy versenyre, hogy negatív tesztel megyünk, és negatív teszteljövünk jövünk haza. Szóval, hogy a fegyelmezettség az, amit belénk vertek négy és fél éves korunktól, azt tudtuk, hogy mit miért csinálunk, és ha, ha ehhez kell alkalmazkodni, hiszen az egész sport arról szól, hogy folyamatos alkalmazkodások. Hát én is elkezdtem még a tízes pont rendszerbe, amikor tíz pont volt a maximum, jött egy váltás, amikor a határa csillagoség, és ahhoz kell alkalmazkodni, akkor már csak a tíz legjobb elemet nézik a gyakorlatban. Szóval, hogy folyamatos fejlődésen mentünk át a tornasportnak köszönhetően, és ez megtanított minket arra, hogy nagyon sok mindenhez tudjunk alkalmazkodni. Nem voltam jó tanuló, nem is érdekelt az iskola, így máshol nem lett volna kiugrású lehetőségem. Kiugrási lehetőség egyetlen, mint olyan foglalkoztatott? Ki akartál válni a közegből, akartál valamiben is első lenni? Hiszen egy másik interjúban arról beszéltél, hogy nem vagy egy igazi versenyzői típus, mert hogy legyen tökéletes a gyakorlat, de hát mégiscsak az eredmények azok, amelyek számítanak, de a mégis az megint egy rossz mondat. Mi volt az, ami téged motivált? A, a környezetemen való jav, javítás. De de és inkább a családom környezetén. Az anyagi helyzettől kezdve minden, minden olyan tényező, ami, ami engem ö, nem negatívként ért, ért hanem, hanem motivációként. Az, hogy tudtam azt, hogy, ö, hogy, hogy a szüleimen tudok visszafele segíteni, ami mondjuk nem a legjobb tendencia. Hány éves vagy, amikor ezt először gondoltam. 2002-ben volt az első olyan eredményem, ami után... Ö, hát nem komoly, havi 30, illetve 100 forint közötti fizetést kaptam, és ezzel viszont tudtam segíteni a szüleimen. Viszont 2000... Ez egy rendszeres dolog volt? Igen, igen. Ugye annak. kezdve... Hát elfogadták, mert, mert uh, tudtam azt, és visszaemlékszem, hogy egyszer elmentem egy karácsonyi vásárba, ami előtt pontoztam egy gyerekversenyen, és kerestem két, kettő vagy 4000 forintot. Elmentem a karácsonyi vásárba, és a szüleimnek vettem ilyen apróságokat, még a, még a régi BS-be. És, és akkor hazamentem, és anyukámnak mondtam, hogy fú, hát, hogy én ezért a pénzért ennyit dolgoztam, de tudom, hogy azért, amiért ti el tudtok minket tartani, hogy mennyit kell dolgoznatok. Úgyhogy teljesen el, valahogy átéreztem az egész helyzetet, és, és onnantól kezdve... Amikor megjött az első fizetésem, tisztán emlékszem, ugye ez egy Gerevics, akkor még Veselényi ösztöndíj volt, és azt úgy kaptam meg, hogy három hónapra visszamennőleg kaptam 90 ezer forintot. Jó, volt benne hülyeség is, mert a felét azt adottam apukámnak, a másik feléből akkor volt nagy a cipő, <gül> vettem egyet magamnak, mert addig nem nagyon engedhettem meg ilyen dolgokat magamnak, hogy 40 ezer forintért cipőt vegyek. És hát fiatalság, nyilván én is költöttem nagyon sok hülyeségre, de emellett, emellett a szüleimnek tudtam segíteni. Mennyibe kerültél te sokba a szüleidnek? A torna, és most csúnyán fogalmazva, én kimerem jelenteni, hogy, hogy mint civil személyként a szegények sportja, és Kínában is így tartják. És nagyon sok itt élő kínaival beszélgettem, amikor láttam a gyerköceiket, hogy jó akadt meg minden, és hát tudjuk, hogy az ázsiai hmm. torna az egyik legjobb torna, és ők is azt mondták, hogy tök nem tornára hozni, hát Kínában a szegények sportja a torna, ő meg itt Mi? jól él. Azért, mert, mert egy gyűjtősporták Kínában és az ázsiai régióban nem kell hozzá nagy befektetés szülői szempontból, ugye kell egy rövid, nadrág, egy trikó, menjen a gyerek. A havi tagdíj az 10 és 20 ezer forint között van talán most, nem kerül sokba, viszont klubszinten, szövetségi szinten egy nagyon drága sport, mert ahhoz, hogy egy tornaterem profi szinten legyen berendezve, ahhoz, ahhoz több száz millióra van szükség. Az olimpia az eredményel kvótával, az hogyan van? Mármint... Hát hogyan szerzed meg az olimpiára Igen. való indulásjogat? Hát ugye pont ugye említettem az alkalmazkodás lehetőségét, és hogy kötelező volt alkalmazkodnunk és felnőni minden egyes pillanatban azokhoz a feladatokhoz, amiket elén gördített az élet. Uh, ugye én ott lehettem volna a Peking olimpián. Igen, ezért akkor, jutott az ember pontosan igen, ezért. Igen, akkor még ugye, akkor ugye ez a is sportoló. <laughs> igen, igen. <laughs> Ami nem a ő ellene szólt, de, de hát nyilván Most az olimpia... Történt? Hát ott annyi történt igazából, hogy csak a világbajnoki aranyérem juttathatott ki lólengésben, a Stuttgarti 2007-es világbajnokságon, és én ezüstérmes lettem, mert a gyakorlatom végén a leugrásba hibáztam. Három tizeddel kevesebbet kaptam, illetve nem, hat tizeddel kevesebbet kaptam, mint a kínai versenyző, ami, hogyha nincs a hibám, akkor... De később azt mondtad, hogy a sportdiplomácia van. erősebb, akkor talán. Hát ezt lehet, hogy mondtam... Ezen a sportdiplomácián nem segített volna azért. 6 tized, az több, mint fél pont. el nekem, hogy az aktív pályafutásod alatt hányszor változtak a szabályok? Amit egyébként rajtad kívül, valószínűleg senki nem ért. Legalább uh, háromszor. Te értetted ezeknek az okát? Hát nem. A mai napig nem értem. Most már ugye sportigazgatóként vetőjük a szövetségbe, és próbálunk alkalmazkodni, de... De... Ha nagyon le akarom nem feltétlenül olyan emberek ülnek ott fönt, akik tornáznak, vagy tornáztak, és, és tökre nem érzik át a versenyzők helyzetét. Hát ugye eleve gondoljunk bele abban a stressz helyzetben, még akkor is, hogyha van lehetőség egy versenyzőnek arra, hogy, hogy világbajnokként utazhasson, vagy világbajnok lehessen egy versenyen, de azt a stresszt rátenni, hogy figyelj, te csak egy aranyéremmel mehetsz a Pindolimpiára. A közeljövőben fogok találkozni, de akár a közelmúltban is találkozhattam volna vele, hiszen ez egy sorozat, de Tóth Krisztián beszél arról, hogy azért ez Magyarországon is külföldön nem ugyanúgy van. Hát hogyha most nyilván erről az oldaláról nézzük, akkor tényleg nem, mert ugye a magyar az aranycentrikus. Én is megkaptam az ezüstérmem után, életem első VB ezüstérve, nem tudok neki örülni, mert nincsen olimpia. És egy csomó voltam utána interjúkon, és voltak ilyen, ilyen élő kommentelők, akik mondták, hogy hát még kell sírni, hát meg kellett volna nyerni a világbajnokságot. Igencsak, hogy a világbajnokja aranyérem az azt jelenti, hogy, hogy a világon a legjobb vagy. Azért azt, azt nem adják annyira könnyen, szerencsére, Ezáltal mondjuk értékesebb is számomra talán, mint egy olimpia aranyére, mert, mert az olimpiára azért már szelektálva vagyunk ott. Nem feltétlenül mindig a legjobb versenyző. Szóval ez London 2012 Igen. Van London Londonra előtt ugye? és London után? Igen, hát London előtt ráadásul ugye Stuttgarthoz képest, vagy Pekinghez képest megint változtak a szabályok. Ugye én 2002-től nagyjából szinte csak a lólengésre koncentráltam, de a 2011-es tokiai kvalifikációs világbajnokságra, ahonnan Londonra kijutottam, oda többszeren kellett készülnöm, mert az akkori szabályok azt mondták, hogy az adott szereden, a legjobb szereden kell egy érmet szerezned a döntőben, viszont a selejtezőn minimum három szeren kell indulnod, és ott a napi átlagpontszámok 85%-át kell elérned. Úgyhogy ez megint megbolygatta a felkészülésemet, az alkatom is megváltozott, mert a ez nem kellett mondjuk annyi izomzat. Igen, szó szóval volt elő, hogy változott a súlypontod? Hát, úgy, hogy 3-4 kilóval nehezebb lettem, nyilván ez izomban jött föl rám szerencsére, mert ugye nyújtóztam, gyűrűztem és ugrottam még. Azért próbáltunk inkább négy szert betenni a háromhoz, aztán végül szerencsénkre jó, hogy így csináltuk, mert a, a kiutazás előtt két héttel ugráson megrepett a bokám, úgyhogy a leérkezések és a maga az ugrás az kiesett, úgyhogy maradt a lógyűrűség, és Több a nyújtó. Is van. Igen, fércbe bocsánat, maradt ez a három szer, és ezeken kellett. Jó produkciót nyújtanom. Mond, Berkit, te mennyire vagy kripli? <gül> egy esztétikai sportágból jövök, <gül> úgyhogy valamennyire tudok esztétikus lenni. De a sérüléseid miatt? Hát, de, ahogy hogy látszik, bár. Ne, ne nem, nem, én nem azt kérdezem, <gül> hogy ugye nem az a kérdés, hogy mi hanem hogy belül. Belül? Hát, mennyire vagy elhasználva? Mm. Az a vállad az mér... hány? Éges? Az okos mérlegemre rá van 41-nek tűnök, és csak 38 vagyok, úgyhogy lehet, hogy de ki van igazabb, bár én, én néha inkább 65-nek érezném magamat. De hát nyilván el vagyok, szóval hogy azért a vállam az, az, az a mai napig nincs már meg a mozgástartományom, úgyhogy ha a protézisek világát éljük majd, és, és nyugodt az orvosom is azt mondja majd, hogy vágjunk bele, akkor meg lesz a teljes tartomány. Most ez a szokásos 130-140 fok fölé nem nagyon mozgatom a kezemet, ha nem muszáj, mert... Elnézést, ez most mit jelent? Hát, hogy mondjuk innentől fölfelé, már, már nem az a szabad mozgás, mint a másik kezemmel, hogy lazában Tudunk Ez beépülte a mozgásodba be egyébként? Tehát óvatos vagy? Hát igen, ez azért a minden Ez a sportban nem engedhetnéd meg. A sportban nem. Jó, a leghülyébb kérdést teszem föl. Most jöttem a marsról. Magát a lovat, a szert láttam már. Mi az a lólengés? Van ennél. Mondhatod van azt is, hogy milyen érzés olimpiai bajnoknak. Nem? Nem, nem. Mi az <gül> a lólengés? Mondja, Berki. Mi a lólengés? hát Számomra... Te, tehát alapvetően abból indulok ki, hogy a lólengésnél természet ellenesebb sportákat én el nem tudok képzelni. Mert a gyűrűt értem. Nem, nem Saslengtem a honvédségnél, és túlestem, tehát szörnyi emlékeim vannak róla, tarkóra estem, és soha többet nem kellett saslengenem. Uh, Értem a nyújtót, a korlátot, az, az szerintem az egy, az egy cirkuszi mutatvány, de lólengés. Hát nem tudom, hogy, hogy maga az egész az, az méri így alakult ki, de ugye ráadásul régen, sőt még talán a testemelés egyetemen volt is egy olyan ló, aminek még volt feje is, meg farka is, mert ugye régen ez volt maga a lólengés, hogy tényleg azért lett lólengés, mert hogy, mert hogy asszociálták magához az élő lóhoz. Ugye a mai napig van lovastorna, de de szerencsére én már abba érkeztem bele, amikor már úgy nézett ki a ló, mint, mint, mint a normális miért a normális jelenleg? Rá van szerelve két ilyen izé, az micsoda, Azt hogy hívják? Azt kápának hívjuk. Igen. Ugye kápás ló, Pomel angolul, és, és hát ezeken kell trükköket, torna elemeket végrehajtani. Ugye ki ki a gyakorlat koreografiáját? Hát ehhez van egy elemkódunk, egy kódrendszerünk, amiben ugye már azért nagyon sok elem felsorakozott, azért ugye szerencsére egy régi sportágról van szó, egy nagyon tradicionális sportágról. Mennyire régi? Amihez... Hát, na ezekkel az évszámokkal töriből, ugye Rennem a tanulmányokról. Hagyjuk círtuk. ki, e, ugye rólad is elneveztek egy elemet. Hány elem van? Hát szerintem több ezer elem van. Szóval, hogy azért ez a kódrendszer, ez egy, ez egy igen vastag stóc, és, és hát ugye... Nehézségi vannak fokai a, vannak? Minden egyes elem, igen. Elemtől, Hogyan csatlakoznak? A egészen G elemig, és minden egyes elem emelkedésnél egy tizedet kapunk. És, ez hát, objektív? Ez igen, igen. Ez, ez teljesen, ahogy a kódban mondjuk a magyar vándor, ami doktor Magyar Zoltán nevéhez fűződik, az egy D-értékű elem lólengésben. Ehhez mondjuk, hogyha csinálunk egy Berkjelemet, amit mondjuk Londonban a gyakorlatom elején látható. A Berkjelem és közönség. a Tomasz között mi a különbség? Hát igazából egy és ugyanaz, csak maga a Tomasz, azok a Tomasz körök, a ollók és ugye én a magyar orsót, amit szintén Magyar Zoltán csinált, azt csináltam meg ezekkel a repülő orsokkal, vagy ollókkal, és hát így lett a Berki elem. Hogyan lett az besorolva pontszámilag, hiszen korábban nem létezett? Ezeket, ezekre van kimondottan olyan szertifikét, amit ki kell töltenünk, le kell adnunk a nemzetközi uh, bizottságba, és, és uh, ha bemutatjuk egy versenyen jól, kivitelezve az elemet, akkor ez onnantól kezdve bekerül magába a kódrendszerbe, bár nekem elég sokat kellett várnom hozzá, mert én 2008-ban először, tán... és 15 után Uh, ehhez erő vagy ügyesség vagy mind a kell, de melyik inkább mert aki látja és most meghazudtolom ugye, mert azt mondom, hogy akkor most itt elmesélted és most ételezzük fel hogy látom ez valami egészen elképesztő fizikai erőfeszítést igényel, miközben egyébként aki végzi az olyan természetességgel végzi 50 másodpercig, mint hogyha bakfit lenne, de az kizár dolog hogy az legyen uh. Ha föl vagy készülve, akkor már könnyű nyilván, de nyilván ez a könnyű, ez nekem volt könnyű. Mindenkinek a saját tudásához képest kell gyakorlatot összerakni, hogy az könnyűnek tűnjön. Hánysor, ugye... Hányszor estél alulról amikor elkezdted? Hányszor Elég. estél pofára? Hát Pofára, szerencsére nem sokszor, mert a lólegésnek megvan az a magas sajátossága, hogy nagyon sokszor amúgy, ha hibáztam, akkor is talpra érkeztem, mert ugye van egy olyan centrifugális erő a páros köröknek köszönhetően, ami víz folyamatosan egy síkban, és hát van olyan, hogy lecsúszik a kezed, akkor a hátadon pörög egyet, viszont talpra érkezel, de nyilván van az a szituáció, amikor, amikor úgy csúszol le, hogy hassal veszed a kápákat, úgyhogy azért veszélyes, mert, mert ugye folyamatos mozgásban vagy nincsen benne, pihenési lehetőség, mint mondjuk akár egy korláton talajon a spárga helyzetben, vagy egy kézzállás helyzetben, azért ott már a profi tornász az, az inkább pihenni. Jó, erős, le a, a, a, a lóval kapcsolatos részt azzal, hogy Berkjúl, mi a jó a lóban? Miért jó ezt csinálni? Hát nem jó. <gül> az egész torna nem jó. Hát, hogyha jól leste, akkor, akkor, akkor nem miért biztos? csinál valaki valamit, ami nem esik jól? Mert én nekem mindig az volt a meglátásom, hogy, hogy többé válok tőle. Mi szóval, hogy... mivé? sok éve? Nem, hanem. Lovagolni, lovagolsz ilyenre. egyébként? Volt, volt szerencsém lovagolni, hat éves koromban le is estem egy versenylóról. Anyukám nagybátyja tartott Budakalászom versenylovakat, fölültetett rá, 5 perc után mondtam, hogy Karibátya engedje nyugodtan, én profi vagyok, megoldom. Csak közben a másik ló nyerített a karámba, amin én ültem, az elindult ezerrel. Leestem egy szénabogjába, utána visszamentünk a kis tanyára, a nyerget felrakta egy sima fára, és mondta, hogy gyere, ücsém, ez nem fog ledobni, vissza rá. Úgyhogy ennyit a lovakról. A kislányom lovagol, ő szereti, imádja, én is imádom magukat az állatokat, de, de nem tudom elképzelni. De most már nem újra. csak macska, hanem kutya is, ha jól látom. Igen, igen. Pedig az elején nagyon tiltakoztál a macska ellen. A macska ellen nagyon, de aztán ugye erősebb. Két tettem, macska, így. egy kutya? Vagy hogy van most? Hát most már csak egy, mert az egyiket el kellett sajnos altatnunk karácsonykor, úgyhogy most már egy macska, egy kutya. Tépik egymást, mert most ugye megy a harca az alfa szerepért. De, de igen, egy ideig tartottam magam, amíg csak én és a feleségem voltam, voltunk, és hát a kislány érkezésével megváltoztak az erőviszonyok. Szóval mi a jó a lóban? <gül> hogy Változatos, és szerintem egy nagyon-nagyon elegáns szer lehet, hogyha valaki szépen csinálja, és, és talán a gyűrű is, de szerintem a ló az tényleg a, a fizikai korlátainknak a, a meghazudtolását hozza, és, és egy olyan ritmust ad az ember életének, amit, amit tud a civil életben is. De ma már úgy nézel a lóra, mint púpra, hátamon. Nem menne. Hát nem, nem. Hát eleve, eleve a súlytöblet miatt sem, meg hát a vállal, a vállal. nem bírne. Igen. Uh, arról beszéltél 2010-ben, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság vesz neked egy felkészüléshez szükséges lovat, de a megélhetés érdekében továbbra is szponszort keres magának. Belgi Krisztián, amiben változás szintén London után volt, de 2010-ben még nem lehetett látni London-t, illetve london lehetett látni, de az eredményt nem... Miért volt keserves ez az élet? Vagy nem keserves, nem tudom, mi a jó jelző? Hát nehéz volt igazából. Ugye független attól, hogy 2002-től pénzt kerestem a tornával, azért, azért nem kerestem annyi pénzt, hogy, hogy, hogy minden rendben legyen. És nekem ráadásul 2004-ben apukám vállalkozása tönkrement és el kellett adni az uglói lakásunkat, és vidékre költöztünk Kókára. Úgyhogy onnan. Akkor kell... legalább értem a díszpolgárságot. <gül> Az hol van elnézést? Ez a 31-es úton uh, mende, sűrűsább süssáp, és Sűsápnál kellett érni kókára. 40-41 km pestől, Mi volt a jön. vállalkozás? Hát apukámnak papírírószel vállalkozása volt. Többen vitték, aztán, aztán sajnos a, ugye a, a nagyobb cégek beérkezésével ezek a kis cégek. És akkor te is elköltöztél? Hát én akkor igen, akkor még ugye gimnazista voltam, anyukámékkal éltem eleve, úgyhogy leköltöztem én is Kókára. Onnan jártam be minden reggel a tesommal. Egy-másfél egy órás utazásokat csináltunk reggel és este is, úgyhogy az egy elég nehéz időszak volt, de, de ami nem öl meg az erősít. Tudom, ez klisé, de Hát, nem. alapvetően igen. Láttad-e valaha reménytelennek az életedet, vagy nem volt miért? Vagy mit jelent az, hogy reménytelen? Hát igen, ez azért... Szerintem egy jó korszakban éltem, élhettem sportolóként, most is abban élek szerintem, mert, mert tényleg egy olyan környezet fogad napi szinten, amit, amit szeretek és imádok ki, és, és nagyon örülök annak, hogy talán tehetek is még érte továbbra is. Akkor a szóval reménytelenséget valójában a motiváció hiánya okozta mondjuk London után. Nem. Hát igen, a motiváció hiánya, illetve az, hogy amiről beszéltünk, hogy, hogy London után kaptuk meg azt a Rivaldafényt, amiről úgy egyetlen nem számítottunk. Szóval az, hogy engem 5 öt és 500 és ezer újpest szurkoló várjon a. A reptéren, London után azért erre, erre nem lehet felkészülni. Szóval, hogy ezt én nem is gondoltam volna. Az ott van, fotóként a fejedben? Teljes vagy filmként? Ettékben, teljesen. És a Pelej, hát vagy után. maga a, a gyakorlatról pedig azt mondott, hogy az ja. ele és a vége van, meg a kettő, Igen. meg kiesett, ami a kettő Igen. között volt. Igen. Az egy ilyen teljes flow érzés volt, a fogalmazhatok így, mert tényleg arra emlékszem, hogy bejelentkeztem, és hogy jövök le a szárról. Az, hogy közöttem mi történt, ahogy említettem, lehet, hogy erre születtem, hogy ez meg legyen. Beleértve, hogy azt is elmondod, akkor ugye már van pszichológus, hogy ugye ő modellezi az életedet, és egyébként az, hogy te ilyen mértékben ki tudtad zárni a környezetet, hogy nem elég, hogy a környezettel nem foglalkoztál, de emlékeid sincsenek róla, erre te azt mondod, hogy ez egyébként jó, és akkor nekem mindig Pekler Zalá az eszembe, aki amikor beszélt, hogy sportlövő, azt mondtam neki, hogy olyan, mint egy robot, amire azt mondta, hogy ha nem veszem rossz néven, ő ez dicséretnek veszi, És akkor ránéztem, és azt mondtam, hogy Jézus Mária. Igen, De van. pedig ugye azt mondod, hogy a sportoló nem gép. De közben mégis az adott pillanatban muszáj annak lennie. Mert uh, mi nem a, nem szabad, hogy, hogy az anyagi részért, nem szabad, hogy uh, hogy mások miatt csináljuk, hanem magunk miatt, és talán dicsőségért, mint annól a régi gladiátorkorban, hogy, hogy azért mentél oda, hogy megnyerd a tömeget valamilyen szinten, de közben azért, mert magadból ki És az életedet valamit. is adod érte? Nyilván az egy, az egy érdekes kérdés, hogy ki meddig tud elmenni. A vállamat odaadtam érte, de, de ugye én London után már hátradölhettem volna, hiszen amit elértem sportolóként már London után megvolt, vagy már London másnapján megvolt de tudtam azt, hogy, hogy, hogy, ez egy, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet, mert London előtt is nagyon sokszor megkérdezték, hogy és London után hogyan tovább, és mindig elmondtam, hogy azért több verzión van, mert ha, ha nem sikerül, akkor lehet, hogy azt fogom mondani, hogy mivel Peking sem sikerült, köszönöm szépen, valószínűleg nekem az olimpia az nem, nem pálya. Vagy megint vérszemet kapok, és azt mondom, hogy akkor, akkor irány Rio, ami terve is volt ugye. De ha meg sikerül London, akkor ugyanezek bennem nem lehetnek, hogy elértem mindent köszönöm szépen, vagy kaptam egy olyan élményt, egy olyan dolgot az olimpiától, amit a mai napig az emberek is köszönnek tőlem, amit találkozunk. Ugye erre is készülni kell. Te minimum két életet kell, hogy éljél, mert nem történik semmi a válladdal, De egyszer abba kell hagynod. Igen és utána nem úgy folytatódik az életed, mint előtte, és közben nem lettél öreg, nem lettél nyugdíjas. Kinyir... Relatíven nyugdíjas lettem. <gül> Jobb hiány. Igen, de értem a kérdést. Azt én el, el tudom képzelni. Hogy Tehát, hogy milyen, milyen az, az, amikor vége egy... egyszer a pályafutásnak. Mm -hmm. Nekem könnyű volt. A kimondani nehéz volt, az nagyon nehéz volt, és a mai napig tényleg, ha fel előkerül, ugye éves szinten az online térnek köszönhetően azért földobálja a régi posztokat, és azért, hogyha előkerül, akkor azért ez mélyen bennem van, hogy, hogy vége a pályafutásomnak, de nekem, de én tényleg hát azért mosolygok, mert, mert valahogy mindig úgy jött az életem, hogy vagy szerencse, nem szerencse, de, de hogy a jó dolgok egymás után következtek. És ugye nekem könnyű volt a váltás, mert eleve egy olyan csapat volt fönt a torna szövetségben, akikkel már tornászként is nagyon jó viszonyt ápoltam, és hát doktor Magyar Zoltán nagyon szerette volna, hogy maradjak. És nekem ugye így megvolt a béterv, de ehhez már előtte azért az iskolára kellett figyelnem, hogy hogy nem voltam és nem is szerettem a tanulást, a mai napig nem szeretem, de, de tudom, hogy a mai világban elengedhetetlen. Amikor kiutazásod előtt két héttel ellopták az okostelefonodat, most hol tartunk? Az London előtt. Igen. Így egy nyomógombos telefont vittem magammal, valamit elrontottál, és Lörín barátom később érkezett ki nálam, én addigra már túl voltam a selejtezőn, kérdezte, hogy olvastam el a híreket, azt volt hogy nem, mondta, hogy jobb is, dolgok jelentek meg rólat Mik jelentek meg rólad? Hozzátéve, hogy a Facebook kapcsán is azt mondott, hogy kíváncsi vagy a világra, bizonyos szempontból te is lehetőséget adsz az embereknek, hogy betekintést nyerjék a te világodba akkor, akkor valahogy ennek így kellett lennie, az egyik wellness szállodában voltunk a feleségemmel, és, és jöttem ki a szekrényemben, nem volt ott a telefonom, akkor egy okos telefonom volt, és, a, és az akkori menedzsmenttől kaptam a kiutazásra egy nyomogombos régi old school telefont, és tényleg valahogy ennek, illetve mellette, kaptam egy ugyanolyan telefont, mint amit elloptak tőlem, de azt nem kapcsoltam be szándékosan. Pontosan emiatt, mert úgy voltam vele, hogy én nem akarom, hogy bármi befolyásoljam. De mi zúgott akkor el, amit nem olvastál, és miért? Hát ugye nekem a selejtező nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, és ugye már eleve úgy mentünk ki az olimpiára, hogy arany esélyes meg mindennek ki voltam kiáltva, és azért azért életem első olimpiája volt, és, és erre nem lehet felkészülni, hogy mi van egy olimpián. Azért ott egy, egy olyan olimpiai faluba kerülünk be, ahol, ahol több ezer versenyző nemzettől függetlenül ott van edzők mindenki, és hogy, és hogy azért én is megszédültem. Hát én általában azért a versenyeim előtti napon már 8-9 felején már elmegyek aludni, hogy másnap minden rendben legyen. Hát ezen a seletező előtti napon volt ugye a megnyitó ünnepség, amire fizikálisan nem mentünk el. De, de a, a, az épületünk erkééről, a szobánk erkéérből nagyon-nagyon jól látszódott a tüzi játék, volt este 11 évfél, mire, mire szerintem ágyba keverettem, és azért ez is megzavar, szóval teljesen így egy kicsit kifordultam önmagamból, vagy nem azt az utat jártam, mint amit előtte a versenyeken, és a seletezőn nem voltam annyira koncentrált, mint ahogy kellett volna. De vadidegenektől különböző mocskolódást miért kap az ember, vagy ez már legyen? Hát ez csúnya most mondjam ki csúnyá, hogy ez magyar szokás. Szóval, hogy ha már, ha már ez olyan, hogy a sportolói szerintem az, az egyik leges legjobb pozíció a világon a sportolói pozíció, mert, mert mi bármit csinálunk, Relatíve azért győzünk többségében, és az emberek szeretnek minket. Nem tudunk annyira megosztóak lenni, talán, mint egy, mint egy színész, vagy egy zenész, vagy bárki, akinek ugye vagy tetszik a szereplése, a zenéje, vagy nem tetszik. Nálunk a sportban azért látjuk azt, hogy klub színektől függetlenül, ha magyar zászló van, akkor egy emberként szurkol mindenki. De mivel nem úgy sikerült a selejtező, azért kaptam volna, ha figyeltem volna ezekre a negatív kommentekre, akár újságíróktól, akár bárkitől, biztos volt ilyen, hogy na a nagy arany esély de hát kaptam egy esélyt az élettől, hogy ott legyek a döntőben, és ott mit van. Viszont éltünk vele, és itt mind a, a mentális, illetve hát az edzőm Kovács István, aki azt mondta, azért ugye egy héttelt el a selejtezés a döntő között. És általában én azért a heti tíz edzésben edzésenként két gyakorlatot csináltam. Azaz húsz gyakorlatot csináltam egy héten. Azon a héten, amikor kint voltam Londonba, akkor egyetlen egy gyakorlatot kért tőlem. Hétfőn szűnnapot kaptam, vasárnap volt, azt hiszem a selejtezőn vagy valahogy így. Hétfőn szűnnapot kaptam, kedden bementünk a terembe, kérdeztem tőle, hogy mi a program. Csak elemek. Csak gyakorlat elemek, nem kell gyakorlat. Így néztem is, hogy hát mondom, jó, oké, okay. nem ez a, nem ezt szoktuk. És, és eljött a szerdai nap, amikor azt mondta, hogy akkor viszont ma gyakorlat. És a nagy gyakorlatot csináltuk, mert ugye Londonra is, mint ahogy nagyon sok versenyre, két gyakorlatra készültem, volt egy kisebb kiinduló pontszámú és egy nagyobb, amivel tudtuk, hogy ha nyerni akarunk, akkor mindent egy lapra kell tenni, és kell az erősebb gyakorlat, hiszen angol vetétárs volt a fő, fő ellenfelem. És ezt, ezt a gyakorlatot tökéletesen megcsináltam, majd jött a csütörtök péntek, nem kell gyakorlat, csak elemeket csináljunk. Jó, így mentünk végig, és ez segített át engem azon, hogy, hogy amikor odaértem, akkor egy olyan jó gyakorlat volt mögöttem, a több ezer gyakorlat, amit a múltban csináltam, ami ahhoz adott erőt, hogy, hogy ha odaállok a szerhez, akkor meg tudjam csinálni. Igazságtalan kérdés, meg vissza is utasítják, általában különösen a barátnőm, ugye én egy összehasonlító valaki vagyok, hogy ki ismer jobban a feleséged vagy az edződ? Hát az edzőm. Az edződ. Gyerekkoromtól kezdve. Tényleg, Mikor találkoztál 30... vele utoljára? Tegnap. Hát ugye most, most mindig, mindig viccelődünk, hogy most én vagyok az ő főnöke. De az, Tessék De facto az, vagy. Tessék, de? De facto az vagy. Hát sportigazgatóként felügyelem a, a szövetsége edzői munkáit is, és, és nagyon sokat beszélgetünk, azért nagyon-nagyon azért jó viszonyban vagyunk. Tényleg a 28 év az, az arra adott okot, hogy apa-fia kapcsolat legyen között. Hány éves? Kokobá 50, eh, hogy van? 56-os. Úgyhogy úgy, igen. Hát Ugyanakkor azt is megemlítetted Londonnal kapcsolatban, hogy a csillogást tő, tő, tőlem sokszor ígyelték, de a lemondásokat nem. Az olimpia után kapott 35 millió forintos jutalmat a barátaim is sokalták. Sokat változott a premizálás módja és mértéke az alatt az idő alatt, amíg te aktív voltál? Szerintem hát ha ugye azt veszük figyelembe, hogy mit mondasz London előtt és London után, azért azt lehet látni, hogy a megbecsültséged a London után minőségre más, mint korábban, hogy a mértéke hogyan változott, ebben nem vagyok tájékozott. A mértéke az anyagi része nyilván változott, azért az nagyon pozitív irányba indult el. Tényleg ki lehet mondani azt, hogy Magyarországon, ha nem a, a, a labdasportokat nézzük, akkor olimpiai nyérem kell ahhoz, hogy az ember olyan egzisztenciát építesse magának anyagi szinten is, ami, amire, ami, amikor már nyugodtan hajtatod le este a fejedet. Szóval nekem is mindig az volt, hogy amikor EB bronzérmes lettem, akkor mondták azt, hogy fú, ez nagyon jó, de majd hidd el, ha Európa bajnok leszel. Európa bajnok lettem, nagyon, nagyon jó vagy, nagyon király csávó vagy, de majd ha VB érmes leszel, VB ezüst érmes lettem, nagyon jó, tényleg jó vagy, majd ha világbajnok leszel. A világbajnok lettem, ez nagyon szuper, de akkor irány London, és hogyha ha olimpiát nyersz, akkor hidd -e, hogy teljesen más ligában fogsz játszani, és, és igen. És ez így működik. Megbecsüljük a világbajnok, Európa bajnok sportolónkat is, sportolóinkat is, de az olimpiát nem lehet semmihez se hasonlítani. Az egyszerűen egzisztenciában, és ez nekem akkor döbbent rá, és főleg amikor a csapatsportosokkal, akár egy Gergely Pistával találkoztam, és a mai napig én felnézek rá, mert nekem ő is egy olyan példakép, mind sportoló ember mind sportvezető, akit, szívesen, akit ő szívesen tanulok. És az akkori menedzserem magyarázta, hogy hát figyelj, azért, mert nem értettem, hogy miért vagyunk még az ő körükben is, mi valahogy, Jobban kiemelve, hogy ugye egy Gergely Pista úgy jött oda hozzám, hogy fú, nagyon, nagyon jó voltál, meg minden. Szóval, hogy akkor döbbentem rá, hogy mi valahogy. De a labda kapus? Igen. Ugye mi, mi egyedül visszük vására idézőjelbe a bőrünket, és, és mondhatjuk azt, hogy miénk az egész siker, de nyilván nem, mert egy csapat vesz körbe minket. De hogy, de hogy az olimpiai bajnoki cím, főleg ha egyénileg éred el, akkor az, az olyan, mint tornában, hogyha valaki összetett versenyzőként aranyérmes lenni. nálunk, az a non útra. Egyesztettél-e az edződel akkor, amikor a gyerekvállalásról volt szó? <gül> nem, azért erről nem. <gül> hát igazából... Mert hát ugye abban lehet számolni, hogy egy gyerek után más lesz. Persze, persze. Akkor csak a feleségeddel zajlott. <gül> hát igen, csak vele. <gül> Főleg úgy, hogy pont volt egy ilyen, egy ilyen elkerülős egy hónapunk, mert... Én kimentem a Moszkvai európa bajnokságra 14-ben, 13-ban, és amikor én hazérkeztem, előtte egy nappal, ment ki egy gyerekkori barátjához, Montrehába. Úgyhogy egy ilyen négy, egy hónapot külön voltunk, és hát ugye hazajött akkor, akkor már azért nagyon hiányoztunk egymásnak, ha szabad így fogalmazni. Az, hogy a feleséged is sportoló, ennek valójá jelentősége? Nagyon sok, nagyon sok, rengeteg. Hát tényleg, hogy Marcsi pont abban a stádiumban lépett be az életembe, amikor, amikor elindult a pályafutásom, de ő nélkül nem tudtam volna ennyire szállni. Miközben egy nagyon régi ismeretségről van szó. Hát igen, igen, de, de hogy a középiskolában mi teljesen más társaságban voltunk, viszont, viszont tényleg azt mondhatom, hogy nem voltak rossz kapcsolataim, de, de nem sportolók voltak, és nem tudták megérteni, hogy hogy mivel jár az az életvitel, amit, amit nekem tartanom kell. Szóval nincsen az, hogy én péntek este elmegyek bulizni, mert, mert akkor van éppen nyitva az egyik klub, és másnap kilenckor edzés van, és ezt nem értették meg sokan. De szerencsére valahogy mindig tudtam a torna mellett dönteni. Igen, csak itt veszem végig most már azt, amit nem szeretnék semmiféleképpen sem kihagyni. Lesz testvér? Hát nyilván nem készülünk rá. Ezt így eldöntöttük, hogy azért az első két-három év az nagyon nehéz volt, hiszen minimálisan lia refluxos volt, úgyhogy elég sokat kellett ráfigyelnünk éjjel-nappal. Meg hát nem egy, nem egy jó volt azért. Ide is úgy jöttem, hogy hajnali kettőkor apa és ugye beültem hozzá, betakargattam, nyilván nem aludt vissza egyből, hanem egy fél órát ott ültem az szélénél, és, és utána próbáltam én is visszalugni. De köztem. az nagyon szép volt, amikor elmondtad, hogy azért is akartad még aktív korodban, hogy gyereket szülessen, hogy lásson téged <gül> Igen. <gül> Ez tényleg ott volt így a fejedben? Ez bennem volt, igen. Én nagyon-nagyon szerettem volt De azok közé tartozol egyébként, akik jól bírják, ha családtagok vannak a versenyen, vagy azok inkább tévé nézzék? Anyukámmal nem bírtuk egymást túlságosan, mert volt köztünk valamilyen telepátia, ami, ami miatt, ha ő izgult, akkor én is jobban izgultam, és akkor inkább így háttérbe vonult, vagy hogy ne is tudjam, hogy ott van és nézi a versenyt. De, de úgy nekem nagyon fontos volt az, hogy, hogy, hogy akár a családom, ennek nagyon örültem hogy nagypapám, még látott versenyezni, följöttek Nagy Ecsedről, és megnézték az egyik gyerekkori versenyemet. Uh, illetve hát igen, nekem ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy, hogy Lia megszületett, hiszen ő zökkentett vissza abba a sportolói szerepben, amiben, amiben egész életemben voltam. Pekingről volt szó Rio? Rio uh, az el kefével előtte? Hát igen, elég rendesen. Illetve hát nyilván nem, nem tehettünk róla, Uh, ugye 2014-ben naningban világbajnokok láttunk újra, és, és már akkor, akkor gyógyszerezéssel és injekciókkal csináltam végig a világbajnokságot, mert akkor indult ez a kulcsontfájdalom. Ugye márciusig bírtam, addig húztuk, halogattuk, de márciusban megműtöttek, 2015 márciusában. Vissza tudtam jönni. Ami azt jelenti, hogy 2015. márciusa után egy folytában fájt alá, a vállad vagy, ezt nem lehet elmondani. Akkor már a műtét után már egy picit jobb volt a vállam, viszont valami oknál fogva jött egy olyan idegi probléma, ami elvitte egy picit a baloldalamat, és nem tudtam terhelni a baloldalamat. Egy tízaskállal, ez honyos... Hát 8-as. A... Ez egy ilyen 8-as szintű volt, mert most? Bal, most, most nincsen ilyen szerencsére, most érzékelek mindent, de akkor például ezt úgy kell elképzelni, hogy ha két karon támaszkodok, a balkarommal nem tudtam elindulni a jobb érnyában. Jó, ugye arról volt szó, hogy az edződ akkor amikor bekövetkezett, ugye megint Stuttgart volt, világbajnokság és azt mondta, hogy inkább hagyjad ki, és mondtad, hogy az edződ félted. Hogyan lehet félteni valakit, aki egyébként egy sérülés után azt mondja, hogy nem, de a sérülés előtt azt mondja, hogy igen, miközben a tanítvány a nyolcas fájdalomról számol be. Ezek hogyan összeegyeztethetők? Szerintem látta rajtam, és tudta rajtam, hogy mit akarok, és hogy milyen célok vannak még előttem, és ez már ugye Rio után volt, amikor már a pályafutásom vége felé jártunk, és, és tisztán emlékszem arra, hogy Kokobával bementünk a tornacsanokba, van egy konditármunk hátul, és hát én az utóbbi időben már inkább ott edzettem és erősítettem, mert ugye a tornaszára nem tudtam fölmenni, és utána mondta nekem, hogy hogy ő már azért nagyon féltett, és ha rajta múlott volna... Féltett a mitől? Hát a nagyobb sérüléstől. Mit nevezünk nagyobb sérülésnek? Hát az, hogyha mondjuk civil életemre olyan szinten kihat ez a vál probléma, hogy, hogy, hogy a gyerekemmel mondjuk nem tudok játszani egy játszótére. Ennek mennyire voltál mennyire voltam a határán? Tessék, ennek volt... Mennyire voltam a határán? Hát ez jó kérdés, nem tudom. Mert a mai napig ugye megvan egy bizonyos szintű válprobléma, probléma, egy válfájdalom... Az időjárást ma reggel is éreztem, amikor jöttem. Nyilván ez a 65 éves belsőmnek köszönhető leginkább, de, de, de mondhatom azt, hogy ránézésre viszonylag azért egészséges életet tudok élni és tudok a gyerekemmel játszani, meg tudom emelni a karomat, van benne erőrész, amit, amit tudok használni akár a konditármes akár amikor a gyerkőccel játszom. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ő ettől félt, és én, én ebbe bele sem gondoltam, amúgy, hogy, hogy lehetett volna nagyobb probléma is. Mm, és erre, erre tért ki kokóbá, hogy ha ő tehette volna, akkor ő már előbb állított volna. De gyerekkoromtól, tényleg a, a legkisebb Krisztiántól kezdve mellettem volt a rezgésemet, tudta, hogy, hogy amikor melegítek a, a talajon, akkor lovom mit fog tudni kérni tőlem. Röviden 39 éves leszel. Uh, idősnek nem vagy mondható. Mit hoz a jövő? Mit hozza, Mit szeretnél? Igazából egy olyan egységet hozzon a jövő, amiben, amiben a torna, torna játsza a fő szerepet, a, nyilván a magánéletemet, hogyha, hogyha, hogyha kihagyom ebből, akkor, akkor ott ugye minden rendben van. A szerencsére jól haladunk a gyerkőc is, most már negyedikes, nem sokára ötödikes lesz, úgyhogy küzdünk az iskolájával, meg, meg vele, hogy tanuljon jobban, mint az apukája, szerencsére egyelőre jobban halad, de hogyha ha kívánhatok valamit, akkor, akkor legalább átélhessek a jövőben olyan sikereket, amiket az előttem lévő vezetők. Nagyon jó irányban vagyunk, egy nagyon jó férfinői válogatott csapatunk van, amik tényleg olyan sikerekre képesek csapatszinten, amikre az én időmben nem volt példa, úgyhogy talán hogy ehhez legyen erőm, hogy ezeket a versenyzőket, maximálisan és edzőket maximálisan tudjam segíteni. párizs párisból nézed? Igen. Még nem tudom, hogy, hogy mikor, de az Olimpiai Bizottság által delegált vendég leszek. Ugye én leszek a szövetségből, az az egyetlen ember, mert elnök úr és a főtitkár úr jelezte, hogy ők nem valószínű, hogy mennének, úgyhogy én leszek a delegált vendég, és hát nyilván a, a torna versenyekre időzítem majd a kintlétemet leginkább, de szeretnék eljutni több sportágra. Ahogy egy sportulónak az olimpia, most a civil életedben van bármilyen cím vagy rang, ami egyébként olimpiai győztesnek megfelelően ott van a fejedben? Nyilván mindig, mikor kérdezik, hogy... hogy, hogy hogy jól csinálom-e, amit csinálok, vagy most jelenleg sportigazgatóként mennyit tudok hozzátenni. Én mindig azt mondom, hogy úgyis a jövő fogja igazolni, Jelens, hogy, hogy, hogy, hogy mit érek el, hogy most mit szeretnék, vagy hogy... Hát olimpiai bajnok szeretné volna lenni. Ja, és a hogy civil életedben van-e ennek az olimpiai bajnoki címnek megfelelője? Szerintem nincs, mert azt nem lehet semmihez se hasonlítani. És nem? szer és lehet-e Igen? Nem tudom átformálni uh, a civil életre, mert... Uh, mert, mert nem lehet. Soval. És össze tudod-e hasonlítani a civil életedet, immáron a nem civil életeddel, a sportoló életeddel? Ugye kívánok neked hosszú életed, de a magyar férfiak átlag életkorát meg kell, hogy haladjad, ha ugyanannyi civil éved lesz, mint amennyi sportoló éved. Hogyan lesz ez? Azon vagyok, hogy ez működőképes legyen. E, nagyon élvezem a mindennapokat, ugye? Több időm van eleve a családomra, ami, ami talán a legnagyobb érve a jelenlegi életemben, és, és amellett, hogy jó irányba haladok, hiszen sportolóként azért jóval elfoglaltabb voltam. Egy olyan közösség fogad, és ugye ezt megint csak hangsúlyozni tudom, mint ahogy annó a sportot elkezdve a közösség szerepe nagyon fontos volt. Fönt a szövetségben, az irodában is egy olyan közösség fogad, akikkel szeretek, imádok napi szinten együtt dolgozni, illetve... A pozíciómnak köszönhetően nagyon sokat vagyok terepen, nagyon sokat vagyok vidéken, klubokat látogatok, edzéseket látogatok, úgyhogy ilyen szempontból tényleg jó irányba tartunk, de ezt majd pár év múlva fogom tudni megmondani, hogy, hogy vajon mi az, amit tudtam még tenni buszba. Még egy kérdés, magát a tornát, mint sportágat mennyire fix ennek az olimpián való helye? Hát nagyon, szerencsére hiszen ugye csoportokban vannak osztva az olimpiai sportágok, és mi az egyes kategóriába tartozunk az atlétika és az úszás mellett. Ez azt bizonyítja, hogy nemzetközi szinten a torna nagyon erős, nagyon népszerű, itthon nagyon kell dolgoznunk azon, hogy olyan a kategóriába tartozzunk. Bár amikor itthon is becsoportosították a sportágokat, akkor talán annyiból volt jó, hogy ezek a kategóriák bizonyos elvárásokkal is járnak, és mivel mi nem a legjobb kategóriába vagyunk ezáltal, nem a korák az elvárások tőlünk, hiszen ha megnézzük a tendenciát, tíz évente született olimpiai bajnok, érmünk. Ugye most pont évfordulónk lenne, hiszen Tokióban nem sikerült, de most Párizsban sikerülhetne. Azon vagyunk, hogy az így legyen. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm.